Es diu El Disc i és el nostre espai en el qual un artista agafa les seves propis cançons i ens en fa un comentari. Ens en fa cinc cèntims del que ell ella o ells o elles, pensen de la cançó que escoltarem. I avui és una cançó que, de fet, és la continuació d'una altra. És la resposta de la Clara Bonfill, amb una cançó anomenada Mare vull ser pescador, aquella manera. Des de l'altra cara de la l'avenera li dóna la volta com un mitjó i ens parla d'aquesta cançó, d'un tema anomenat i tan petit, fill meu. És la Clara Bonfill, per nosaltres, al disc. Quan em vaig plantejar escriure l'altra cara del Mare vull pescador, de seguida vaig pensar que una mare que lluita d'aquesta manera tan aferrissada perquè el seu fill, l'únic fill que té, no sigui pescador i sigui frare. aquí hi ha alguna cosa, algun drama que, que ningú ha explicat. I qui millor que aquesta mateixa mare per parlar en primera persona. Ella ho explica en aquesta manera que es diu «eres tan petit fill meu». Aquest drama familiar d'aquesta família feliç on el pare era pescador i la mare i el fill anaven a esperar-lo cada dia a les 6 quan tornava de pescar amb la barca. La música és del mestre Bastons, que m'acompanya també cantant en aquesta manera, en fa moltíssima il·lusió. Eres tan petit fill meu, amb prou feines gatejaves i t'enredaves com un peix a les xarxes del teu pare. Jugaves a ser un serrat que per un forat saltava. Jo us mirava d'amagar i la l'escena m'encantava que n'érem de feliços rics de petons i abraçades i cada dia a les sis el port per les barques sota un núvol de gavines un braç valent saludava i jo cridava tornar i tu sempre t'escapava. Eres tan petit fill meu quan el mar s'enduà el teu pare que vaig jurar-me que mai més se m'esbarlaria l'ànima. Vaig llançar la xarxa al mar i vaig re... a les onades i, I que n'érem de feliços rics de petons i abraçades i cada dia a les sis el porta a esperar les barques sota un núvol de gavines un braç valent saludava jo cridava tornar, i tu sempre t'escapaves. I que n'érem de feliços, rics de petons i abraçats. El disc, amb Rafel Corbí, una altra manera d'acostar-nos al món de la música, als àlbums i els seus protagonistes. Avui Clara Bonfill, la cantant Garroxina, ens ha parlat i ens ha donat alguna lleu indicació sobre el que ella pensa d'aquesta cançó que hem escoltat. Eres tan petit, fill meu. És la música i és la companyia a través de la nostra sintonia als bons ritmes musicals del disc.